Озвучено книжкова хмаринка, розділ 13. Лізі і Аменда. Між нами сестрами. Тепер, коли Аманда була з нею, Лізі до пуття не знала, що з нею робити. До самого Грінлона всі етапи здавалися їй очевидними, та коли вони вирушили до Касл-Рока, і грозові хмари стали грізно капчитися над Нью-Гемпширом, ніщо вже не здавалося їй очевидним. Адже вона щойно викрала сестру яка перебувала в гіпотетичному ступорі, чи не з найкращої божевільній штату Мен. Нехай простить їй Господь. Аменда, проте, перебувала дуже далеко від божевільного стану. Усі побоювання Лізі, що вона знову скотиться у свій ступор, швидко розвіялися. Аменда Дебушер давно не мала такого ясного розуму. Вислухавши розповідь про все, що відбулося між Лізі і Джимом, Заком Дулеєм, вона сказала «Он як». «Рукописи Скота, можливо, були для нього головним, коли він почав тобі допікати. Але тепер його цікавиш насамперед ти, бо він псих, який тішиться, коли робить боляче жінкам. Як отой садист, рейдер у Вічеті!» Лізі кивнула головою. Він її не зґвалтував, але він і справді тішився, коли робив їй боляче. Але найбільшою несподіванкою для неї була чітка оцінка амендою її ситуації. Вона навіть порівняла її випадок із випадком рейдера – чи його прізвище Лізі не змогла пригадати. Менда, звичайно, мала ту перевагу, що могла подивитися на це збоку, проте ясність її розуму вразила Лізі. Попереду них був знак із написом «Каслрок-15». Коли вони його проминали, сонце сховалося за кучу горами хмар. Коли Аменда знову заговорила, її голос звучав набагато спокійніше. «Ти хочеш зробити це йому, перш ніж він зробить це тобі, так?» Убити його і позбутися його тіла в тому іншому світі. Попереду них загуркотів грім. Лізі чекала. «Виходить, між нами, сестрами, таємниць бути не може», – подумала вона. «Саме так ми й будемо мислити». «Отже, Лізі, думаю, нічого кращого ти не вигадаєш». Він поранив мене, він знущався з мене. Їй здалося, це звучить непереконливо, але якщо між нами, сестрами, неправди бути не може, а вона вважала, що не може» тоді їй і не треба намагатися в чомусь переконати Аменду. «І тому я так скажу тобі, сестричко. Коли наступного разу він захоче познущатися з мене, то вже більш ніколи він не знущатиметься ні з кого». Аменда сиділа в машині, яка котила прямою дорогою випростана, згорнувши руки під своїми худими грудьми. Нарешті вона сказала майже сама до себе. «Ти завжди була як сталевий прут у його хребті». Лізі подивилася на неї, більш ніж здивована, вона була шокована. «Що ти сказала?» «Я про Скота кажу, і він це знав». Вона підняла одну зі своїх рук і подивилася на червоний шрам на ній. Потім перевела погляд на Лізі. «Убий його», – сказала вона з байдужістю, від якої в Лізі мороз пішов поза шкірою. «Я не бачу в цьому ніякої проблеми». Лізі зробила кофтальний рух і відчула, як у неї клацнуло в горлі. «Ти знаєш, Мендо, насправді я не дуже ясно собі уявляю, що я робитиму. Хочу, щоб ти знала це. Можна сказати, я йду до своєї мети на осліп. «О, думаю, ти цілком ясно це собі уявляєш. Я тобі не вірю», – сказала Аменда майже грайливим тоном. «Ти залишила послання про те, що чекаєш його о восьмій вечора в кабінеті Скотта. Одне на автоматичному відповідачі, а одне доручила передати своєму професорові, якщо Дулей зателефонує йому». «Ти хочеш убити його, і це добре. Ти ж мала надію на своїх копів, чи не так?» І провадила, не давши Лізі відповісти. «Звичайно ж мала. Але він прослизнув повз них, ніби танцюючи вальс. І майже відтяв тобі цицьку, твоїм же таким ножем для відкривання консервів». Лізі завернула за поворот і опинилася позад ще однієї вантажівки з цистерною-причепом, яка хилиталася з боку в бік. Усе було точно, як у той день, коли вони поверталися з Дарлою додому після того, як здали аменду до лікарні. Лізі натиснула на гальмо, ще раз відчувши себе винною, що веде машину боса. Старі уявлення живучі. «Скот мав міцний характер», – сказала вона. «А то ж, інакше він би не вибрався зі свого дитинства живим». «А що тобі про це відомо?» – запитала Лізі. «Нічого. Він ніколи нічого не розповідав мені про те, яким життям він жив, коли був дитиною». Але, думаєш, я нічого не помічала? Можливо, Дарла та Канті не помічали. Але я помічала. І він знав, що я про все здогадуюся. Ми знали одне одного, Лізі. І знали в такий спосіб, у який розуміють одне одного двоє людей, що ніколи не сиділи разом за чаркою. І думаю, саме тому він опікувався мною. І я знаю дещо інше. Що? Ти ліпше випереджай цю вантажівку з причепом, поки я не задихнулася від її вихлопів. Я не бачу, що там попереду. Ти можеш побачити цілком досить, що там попереду, а крім того, Бог ненавидить боягузів. Коротка пауза. Цю істину добре знають такі люди, як Скот і я. Мендо, обганяй його, я задихаюся. Я не певна, що зможу. А у лізі діло кака, полюбила вона зака. Тичко, не хулігань. А менда зі сміхом полюбила вона зака, у якого є коляка. Якщо там машина на зустрічній смузі, «Любов спершу, потім мряк, або у Лізі тонка...» Не дозволивши собі подумати про те, що вона робить, Лізі натисла на акселератор БМВ своєю босою ногою і виїхала на зустрічну смугу. Вона мало не вмерла від страху, коли виглянула з поза кабіни вантажівки з причепом, бо ще одна вантажівка з причепом саме з'явилася на гребені пагорба, їдучи їм на зустріч». «Ой, нещасна моя голівонька, тепер нам каюк!» – вигукнула Аменда. Вона вже не хихотіла, а реготала на повний голос. Лізі зареготала також. «Давай газу, Лізі!» Лізі так і зробила. БМВ рванув уперед із очевидною радістю, і вона встигла звернути на свою смугу з великим запасом часу. Ліза подумала, що якби Дарла опинилася в такій ситуації, вона, певно, втратила б голову від переляку. «Ну як?» – запитала вона Аменду. «Тепер ти щаслива? А відповіла Аменда і поклала свою ліву руку на праву руку Лізі, весливо її погладивши і примусивши ослабити свою мертву хватку на кермі автомобіля. «Я дуже рада, що я тут. Я рада, що ти по мене прийшла, бо якась моя частина не хотіла повертатися. Але так багато в мені, не знаю, як це сказати, сумувало, що я не вдома, і боюся, що незабаром мені стало би до всього байдуже. Тож дякую тобі, Лізі. Дякую Скотові. Він знав, що тобі потрібна допомога. Він також знав, що ти мені допоможеш. Тепер голос Аменди звучав дуже лагідно. І я певна, він також знав, що лише одна з твоїх сестер буде настільки божевільною, що потребуватиме допомоги. Лізі на мить відірвала погляд від дороги, щоб подивитися на Аменду. А ви говорили про мене зі Скотом, Амендо? Ти говорила з ним про мене в тому місці? Говорили. «Чи тут, чи там, я вже не пам'ятаю і не думаю, що це щось важить. Ми говорили про те, як дуже ми тебе любимо». Лізі нічого не відповіла. Її серце було надто повне. Вона хотіла заплакати, але в такому разі вона була б неспроможна дивитися на дорогу. А може сліз було вже досить. Хоч це й не означало, що їх більше ніколи не буде. Протягом якогось короткого часу вони їхали мовчки». Після того, як проминули наметовий табір «Пігвокіт», машин на дорозі майже не стало. Небо в них над головою було ще синє, але сонце вже заховалося за хмари, тому день був ясний, але ніде не видно було жодної тіні. Несподівано Аменда заговорила нехарактерним для неї тоном замисленої цікавості. «А ти прийшла б по мене, навіть якби тобі не була потрібна співучасниця у вбивстві?» Лізі трохи подумала над її словами. «Мені хотілося б вірити, що так», – нарешті сказала вона. Аменда підняла руку Лізі, яка була до неї ближчою, і вліпила на неї поцілунок. Він був легенький, як крило метелика. Потім знову поклала її на кермо машини. «І мені хотілося б вірити, що так», – сказала вона. «Дивне це місце, гавань південного вітру. Коли ти там, воно здається тобі таким самим реальним, як і все, що ми маємо в цьому світі, і ліпшим». Аніж що завгодно в цьому світі. Та коли ти тут, вона знизила плечима. Тоді це тільки місячний промінь, завершила її думку Лізі. Лізі згадала, як вони лежали в ліжку зі Скотом в оленячих рогах, дивлячись, як місяць пробивається крізь хмари. Як вона вислухала його розповідь і пішла за ним. Пішла. Аменда запитала. А Скот як його називав? Місячне коло. Аменда кивнула. Моя назва принаймні не дуже відрізняється від його назви, чи не так? Навже ж так. Я думаю, більшість дітей мають таке місце, куди вони йдуть, коли їм страшно або самотньо, або просто нудно. Вони називають його країною Ніколи або чарівним королівством, або місячним колом, якщо вони мають багато уяву і самі створюють його для себе. Більшість згодом про це забувають, але меншість таких талановитих, як Скотт, запрягають свої мрії і перетворюють їх на коней. «Ти теж була дуже талановита, адже ти створила собі гавань південного вітру, хіба ні? Дівчата, які сиділи вдома довгі роки, уявляли себе піратами. Я не здивуюся, якщо на Сабатус Роуд знайдуться дівчата, які досі граються в якусь версію цієї гри». Аменда засміялася і похитала головою. «Такі люди, як я, ніколи не мали наміру переступити через межу». «Моя уява була не досить багата, щоб завести мене в халепу». «Мендо, це неправда». «Це правда», – заперечила Аменда. «Серед психів не бракує таких людей, як я. Наші мрії запрягають нас і легенько підстьобують м'якими батогами. О, чудові батоги! Ми біжимо і біжимо. І при цьому завжди залишаємося на місці, бо корабель, лізі, ніколи не підіймає вітрила і ніколи не знімається з якоря». Лізі ризикнула ще раз подивитися на Аменду. Сльози струменіли по її щоках. Можливо, сльози і не падали на ті кам'яні лави, але людина у своєму жалюгідному людському стані, мабуть, не могла без сліз. «Я знала, що скоро від'їду», – сказала Аменда. «Весь час знала про це, коли ми були в кабінеті Скота. Весь час, поки я писала ті цифри, які нічого не означали в тому ідіотському маленькому блокноті, я знала». Твій маленький блокнот виявився ключем до всього», – сказала Лізі, згадавши, що рожеві троянди, а також Майнгот, були виписані там акуратними друкарськими літерами, щось подібне до послання у пляшці. Або ще один був. «Лізі, я тут, прийди і знайди мене». «Ти справді так думаєш?» – запитала Аменда. «Справді». «Диво та й годі, ці блокноти подарував мені Скотт, ти знаєш, можна сказати, запас на все моє життя. На мій день народження». «Справді». А то ж, за рік до своєї смерті, сказав, вони можуть стати мені в пригоді. Вона видушила з себе усмішку. І, схоже, один із них таки став у пригоді. А вже ж, сказала Лізі, намагаючись пригадати, чи справді «Майн God був написаний біля всіх інших позначок маленькими чорними літерами, під самою торговельною маркою блокнотика, коли-небудь вона, можливо, це з'ясує. Якщо, звісно, вона й Аменда виберуться з цієї халепи живими. Коли Лізі пригальмувала машину на околицях Касл-Рока, готуючись звернути до офісу шерифа, Аменда схопила її за руку і запитала, що в Бога вона збирається робити. Вона вислухала відповідь сестри з великим подивом. «І що маю робити я, поки ти писатимеш свою офіційну заяву та заповнюватимеш свої форми?» запитала Аменда тоном, у якому звучала ядуча іронія. «Сидіти на лаві перед відділом реєстрації тварин у цій піжамі з вивеленими назовні цицьками та всім іншим? Чи, може, ти думаєш, що я сидітиму тут і слухатиму радіо? А як ти станеш там пояснювати, чому прийшла боса? А що, як хтось із Грінлона вже зателефонував у департамент шерифа і попросив вистажити вдову письменника, яка приїхала навідати свою сестру в тому маєтку для обраних, а тепер обидві зникли? Лізі, як сказав би її батько, – що не відзначався надто гострим розумом, мала таке відчуття, ніби її зненацька вдарили по голові мокрим мішком. Вона так зосередилася на своїх зусиллях привезти Менду додому з країни Ніде та розв'язати проблему Джима Дулия, що зовсім забула про їхній нинішній стан напівроздягнутих жінок, не кажучи вже про можливі наслідки їхньої великої втечі. Саме в цю хвилину вони зупинилися на похилому паркувальному майданчику перед кам'яницею департаменту шерифа. Ліворуч від них тепер стояла патрульна машина державної поліції, а праворуч – Седан із написом «Департамент шерифа округи Касл Каунті». Ілізі несподівано відчула гострий напад клаустрофобії. Назва однієї з пісень «Кантрі» зненацька зазвучала в її голові. Про що я думала раніше? У принципі, чого вона мала боятися? Вона не була втікачкою, Грінлон не був в'язницею, а отже і Аменда не була в'язним, Але її босі ноги, справді. Як вона могла би пояснити, чому на її довбаних ногах немає ані взуття, ані шкарпеток? І? Я взагалі нічого не думала, я лише дотримувалася послідовності своїх кроків. Як ото готують страву за якимось рецептом. Так, ніби я гортаю куховарську книгу і знаходжу наступну сторінку білою. Крім того, правила своє Аменда – Слід подумати і про Дарлу та Канті. Ти все добре зробила сьогодні вранці, Лізі, я тебе не критикую, але. Ні, ти мене критикуєш, сказала Лізі, і правильно критикуєш. Бо якщо ми не вклепалися ще в халепу, то незабаром уклепаємося. Я не хотіла би приїхати до твого дому надто рано або залишатися там надовго, якщо дулей стежить за ним також. А дулей, про мене знає. І «Якщо туїція мене не обманює, то ви маєте таку собі психовану сестричку, до якої ви теж поспішаєте, хіба ні?» «Я думаю...» – почала Лізі і одразу зупинилася. «Такий ухильний спосіб констатації тут не годиться. Я знаю, що він знає Мендо. А проте він не карнак великий. Він не може бути у двох місцях водночас. Так, але я не хочу зустріти копів також. Я не хочу, щоб вони до цього були якось причетні». «Їдьмо до панорами, Лізі, ти знаєш, до чудової панорами!» Чудовою панорамою місцеві жителі називали «Місцевість для пікніків», звідки відкривався вид на озеро Castle Lake та на басейн Little Кін Pond. Це було біля входу до центрального парку Castle Rock, і там було багато майданчиків для паркування і навіть кілька портосанів. І дуже ймовірно, що наприкінці дня та ще з грозою, яка наближається, там нікого не буде. То було дуже добре місце для того, щоб зупинитися, подумати, оцінити свої можливості і убити трохи часу. Мабуть, Аменда і справді була генієм. нас з центральної вулиці, сказала Аменда, стягуючи на горлі комір своєї піжами. Я почуваю себе як стриптизерша в церкві. Лізі обережно звернула в бічний провулок. Тепер, коли вона, якнайменше, хотіла мати якісь справи з департаментом шерифа, вона сповнилася абсурдною впевненістю в тому, що неодмінно втрапить у якусь дрібну дорожню аварію, перш ніж устигне залишити позад себе всі машини, з якими вона могла б зіткнутися, і взяла напрямок на захід. Через 10 хвилин вони вже були перед знаком, на якому було написано. Державний парк Касл-Роке. Надаються пікнікові та туалетні послуги. Травень-жовтень. Парк зачиняється по заході сонця. Розпивати спиртні напої та смітити в інтересах вашого здоров'я – Заборонено законом. Автомобіль Лізі був єдиним на паркувальному майданчику, а територія для пікніків була безлюдна. Ніде не видно було навіть жодного гультяя з рюкзаком за плечима, очманілого від прогулянки на свіжому повітрі, або від горілки золотий Монпельє. Аменда підійшла до одного з пікнікових століків. Підошви її ніг були рожеві, і навіть у світлі сонця, що сховалося за хмари, Її голизна просвічувала крізь зелену піжаму. «Амендо, ти не боїшся? Якщо хтось прийде, я швиденько сховаюся в машину». Менда подивилася через плече і сяйнула усмішкою. «Спробуй тут прогулятися. Трава просто облягає ноги». Лізіна в шпиньки пройшла по асфальту і ступила на зелений килим. Аменда мала рацію, трава облягала ноги, сестра виловила чудову рибу зі скотового озера слів а західний краєвид був справжньою втіхою для очей і серця. Грозові хмари скочувалися до них крізь вищерблені зуби білих гір, і лізі рахувала сім темних плям там, де високі гірські схили були намочені рясним дощем. Осяйні блискавки спалахували всередині чорних штормових кучугур, а між двома з них, сполучаючи їх, наче фантастичний казковий міст, зависла подвійна райдуга – що вигнулася дугою над горою Кранмор, утворюючи синю амбразуру з нерівними краями. Поки Лізі спостерігала, ця амбразура закрилася і відкрилася інша, над горою, назву якої Лізі не знала, і райдуга з'явилася знову. Під цими хмарами озеро Касл-Лейк здавалося брудною темно-сірою плямою, а басейн Літл-Кін-Понт був схожий на чорне око мертвої гуски. Здійнявся вітер, але диво теплий, і коли її волосся відірвалося від скронь, Лізі піднесла вгору руки, ніби наготувалася полетіти, не на чарівному килимі самольоті, а на звичайній алхімії літньої грози. «Мендо», – вигукнула Лізі, – «я рада, що я жива». «Я теж», – серйозним тоном сказала Аменда і простягла перед собою руки. Вітер підхопив її волосся, яке уже взялося сивиною, і розвіяв його, як волосся дитини. Лізі обережно стиснула пальці сестри у своїх пальцях, намагаючись не зробити їй боляче там, де в неї були шрами від порізів, і водночас відчуваючи, як заповнює її саму дика сила природи. Над головою в неї гукотів грім. Теплий вітер налітав усе потужнішими поривами, а за 90 миль на заході грози бурхливими потоками стікали вниз по гірських ущелинах. Аменда пішла в танець, і Лізі стала танцювати з нею. Їхні босі ноги топталися по траві, їхні сплетені руки здіймалися в небо. «Так», – вигукнула Лізі, намагаючись перекричати гуркіт грому. «Що так?» – крикнула Аменда їй у відповідь. Вона знову сміялася. «Так, я хочу вбити його». «Я сказала те саме, я допоможу тобі», – гукнула Аменда, і тут залопотіли перші краплі дощу. І вони побігли до машини, обидві сміючись, і тримаючи з'єднані руки над головою. Вони встигли сховатися під дашком автомобіля раніше, ніж почалася перша з півдванадцятка злив, які випали того полудня, і в такий спосіб їм пощастило залишитися сухими, бо якби вони бодай трохи затрималися, то вимокли би до рубця. Через тридцять секунд по тому, як упали перші краплі, вони вже не могли бачити найближчого столика для пікніка, що був не далі, як за двадцять ярдів. Дощ падав холодний, а в машині було тепло, і шибки вікон одразу запотіли. Лізі запустила мотор і ввімкнула склообігрівач. Аменда схопила мобільник Лізі. «Пора зателефонувати міс Багі Бамперс», – сказала вона, назвавши Дарлу її дитячою кличкою, якої Лізі не чула вже багато років. Лізі подивилася на свого годинника і побачила, що вже по третій. Небагато шансів, що Канті і Дарла – Колись відома як Багі Бамперс, і ненавиділа ж вона це прізвисько, досі обідають. Мабуть, вони вже у дорозі від Портленда до Оберна, сказала вона. Так, мабуть, вони там погодилася Аменда, говорячи до Лізі таким тоном, ніби Лізі була ще дитиною. Тому я й хочу зателефонувати на мобільник міс Багі. Це Скот винен, що я досі технологічно так погано озброєна, хотіла була сказати Лізі. Після того, як він помер, я дедалі більше відстаю від прогресу. Я досі навіть не купила плеєра DVD, тоді як усі вже його мають. Але вона сказала зовсім інше. Якщо ти назвеш Дарлу Міс Багі Бамперс, то вона вимкне слухавку, навіть якщо впізнає, що це ти. Я ніколи так не зроблю, відказала Аменда, дивлячись на зливу. Вона перетворила вітрове скло БМВ на річку зі скляним дном. А ти знаєш, чому я та Канті мали звичай так її називати і чому це було так підло з нашого боку? Ні. Коли їй було три або чотири роки, Дарла мала ляльку з червоного каучуку. Це й була первісна Багі Бамперс. Дарла дуже любила ту свою давню іграшку. Однієї холодної ночі вона поклала міс Багі грітися на радіатор, і лялька розтанула. Святий Лисий Христос, як би ти чула, який то був сморід. Лізі доклала всіх зусиль, щоб на цей раз утриматися від сміху, але не змогла. Оскільки її горло було стиснуте, а рот закритий, сміх вирвався через ніздрі, бризнувши їй на пальці прозорими соплями. «Оце гарно, мем, ой, як гарно!» – сказала Аменда. «У бардачку лежить пачка паперових серветок», – сказала Лізі, почервонівши до корінців волосся. «Ти не подаси мені кілька?» Але тут вона уявила собі міс Багі Бамперс, Розплавлену на радіаторі, а ця картина поєдналася з найсоковитішою лайкою Дарли – «Святий Лисий Христосе». І вона знову зареготала, хоч і відчувала, який смуток ховається, наче кисло-солодка перлина під її веселістю, що спричинена зі ставленням завжди такої організованої «роби так, як мені хочеться, Люба, дорослої Дарли» і примарної дитини, що ховалася десь у ній, тієї вимазаної джемом і часто розлюченої дитини якій завжди було чогось треба. «О, просто витри їх об кермо», – сказала Аменда, засміявшись тепер сама. Вона тримала руку з телефоном, притиснутою до живота. «Я зараз опісяюсь». «Якщо ти опісяєш цю піжаму, Аменда, вона розплавиться. Подай мені ті клятучі серветки». Аменда, все ще сміючись, відкрила бардачок і подала їй серветки. «Ти думаєш, що зможеш їй додзвонитися?» – запитала Лізі. «В такий дощ?» «Якщо вона не вимкнула телефон, я їй додзвонюся. А якщо вона не в кіно чи в чомусь такому, то він у неї завжди увімкнений. Я розмовляю з нею майже щодня, іноді двічі на день, якщо мед виїздить на одну зі своїх лекційних оргій. Бо іноді Меттсі їй телефонує, і тоді Дарла переказує мені все, що та казала. Дарла єдина в усій нашій родині, з ким медсі ще іноді має бажання поговорити». Лізі вислухала її з великою цікавістю. Вона й гадки не мала, що Аменда та Дарла розмовляють між собою про проблемну дочку Аменди. Їй хотілося поговорити на цю тему більше, але вона подумала, що зараз не час для цього. «А що ти їй скажеш, коли додзвонишся?» «Я тільки послухаю, що вона казатиме. Мені здається, я все обміркувала, але якщо я тобі розповім про це наперед, воно втратить, ну, я не знаю, свіжість, вірогідність». Усе, чого я хочу, це отримати їх обох якнайдалі звідси, щоб вони сюди не притиліпалися і не «спіймалися в сортувальну машину Макса Сілвера», – запитала Лізі. Протягом багатьох років усі вони працювали в містера Сілвера. 25 центів за кожен барель викопаної картоплі, а потім треба було вичищати бруд з-під нігтів до самого місяця лютого. Аменда подивилася на неї гострим поглядом, потім усміхнулася. щось подібне. «Дарлайканті можуть бути дуже надокучливими, але я люблю їх і не зичу їм зла. Тому я не хотіла би, аби вони вклепалися в халепу, з'явившись у невдалу хвилину в невдалому місці». «Я теж», – лагідно кинула Лізі. Зненацька порив граду за лопотів по даху та по вітровому склу машини. Потім знову полив густий дощ. Аменда поплескала її по руці. «Я знаю це, моя маленька». Маленька. Не маленька Лізі, а просто моя маленька. Скільки часу минуло відтоді, як Аменда називала її так? І так називала її тільки вона. Аменда набрала номер із певними труднощами через свої поранені руки. Перший раз помилилася і мусила набирати знову. У друге набрала правильно, натиснула на зелену кнопку «Сент» і приклала невеличку слухавку Моторола до вуха. Дощ трохи вщух. Лізі усвідомила, що знову бачить обриси найближчого пікнікового стола. Скільки секунд минуло відтоді, як Аменда послала в ефір свій поклик? Вона перевела погляд із пікнікового стола на сестру, підвівши брови. Аменда захитала головою, потім випросталася на своєму сидінні і підняла правий палець, ніби кличучи офіціанта в якомусь уявному ресторані. «Дарло, ти мене чуєш? Ти знаєш, що це?» «Так, так, справді!» Аменда вистромила язик і вирячила очі, зображуючи реакцію Дарли з мовчазною і досить жорстокою точністю. Учасник ток-шоу, який щойно виграв свій раунд. «А тож ж вона поруч зім...» «Дарло, не торохти так швидко. Дай мені вставити, бо дай слово. Я дам тобі поговорити з Лізі буквально через хв...» Цього разу Аменда слухала довше, киваючи головою і водночас стуляючи та розтуляючи великий палець та інші пальці своєї правої руки, ніби зображуючи звук «кря-кря-кря». «Гаразд, я скажу їй Дарло». Не потурбувавшись затулити слухавку долоною, певно хотіла, аби Дарла почула, що вона переказує її повідомлення. Аменда промовила. «Вони з Канті разом, Лізі, але досі в аеропорту. Виліт літака Канті затримали в Бостоні через грозу. Ну хіба це не ганьба?» Аменда зробила Лізі знак великим пальцем, коли це... Сказала, а тоді знову переключила увагу на телефон. «Я рада, що перехопила вас, дівчата, перед вашим виїздом, бо я уже не в Грінлоні. Лізі і я нині перебуваємо у психіатричній лікарні в Дері. Так-так, ти не помилилася, Дері!» Вона слухала і кивала головою. «А то ж, це і справді схоже на чудо. Я знаю тільки те, що прийшла Лізі і я прокинулася. Останній мій спогад із того, що було перед тим, це як ви, дівчата...» Возили мене до меморіальної лікарні Святого Стефана в Носаупа. Потім я просто, я почула, як Лізі кличе мене, і це було так, як ото коли хтось кличе тебе з глибокого сну. І лікарі в Грінлоні послали мене сюди, щоб я зробила всі ті тести на Москові, які, певно, коштують купу грошей. Слухає. Так, моє серденько, я хочу привітатися з Канті, я певна, що і Лізі хоче. Але нас уже кличуть, а в тій кімнаті, де вони роблять свої тести... «Телефон не працюватиме. Ви сюди приїдете, так? Я певна, ви зможете бути в дері на сьому годину, о восьмій щонайбільше». Цієї миті небо розверзлося знову. Хмари вибухнули ще потужнішими перекотами грому, ніж раніше. І несподівано автомобіль наповнився лунким-барабанним боєм. Уперше за сьогоднішній день Аменда, здавалося, цілком розгубилася. Вона подивилася на лізі, її очі широко розплющилися з виразом панічного страху. Одним пальцем вона показувала на дах автомобіля, звідти долітали звуки. Її губи утворили слова. Вона запитує, що це за звук. Лізі не стала вагатися. Вона вихопила телефон із рук Аменди і притулила його до власного вуха. Зв'язок був майже ідеальний, незважаючи на грозу. А може, саме завдяки їй Лізі точно не знала. Вона чула не тільки Дарлу, а й Канті. Чула, як вони розмовляють між собою збудженими, розгубленими і радісними голосами. Вона також чула, як десь на задньому тлі гучномовець повідомляє про затримку рейсів у зв'язку з негодою. Дарло, це Лізі. Аманда прийшла до тями, цілком прийшла. Хіба не чуда? Лізі, я не можу в це повірити. Побачиш, повіриш, сказала Лізі. Привой свою дупу в акадію, в дері і сама побачиш. Лізі, що то за дивні звуки, так ніби ви в душі. «Гідротерапія!» – навпроти по коридору, – сказала Лізі, недбало збрехавши і подумавши. «Ми ніколи не зможемо пояснити це потім, навіть за мільйон років. Двері в них там відчинені, і шум просто неймовірний. Якусь мить не було ніякого звуку, крім розміреного лопотіння дощових крапель». А тоді Дарла сказала. «Якщо з нею все гаразд, то ми з Канті все одно навідаємося в хуртовино. До Дері їхати довго, а ми обидві помираємо з голоду». На якусь мить Лізі розгнівалася на неї, а потім мало не ляснула себе по лобі за таку ідіотську реакцію. Чим надовше вони затримуються, тим ліпше. Тож чому вона невдоволена? А проте певне роздратування, яке вона відчула в голосі Дарли, примусило Лізі відчути слабкість у шлункові. «Так уже воно має бути між нами, сестрами», – подумала вона. «Звичайно, чому би ні», – сказала вона і зробила знак Аменді утворивши коло з великого та вказівного пальців. Аменда усміхнулася і кивнула головою. «Ми нікуди не їдемо звідси, дарла, «Крім, можливо, місячного кола, щоб позбутися мертвого психа. Якщо нам пощастить, звісно, якщо все вийде так, як ми плануємо». «Ти можеш знову передати телефон Менді?» У голосі Дарли досі чулося певне роздратування. Так, ніби вона не вірила собі, що бачила сестру в тому жахливому ступорі. І підозрювала, що та весь час прикидалася. Канті хоче поговорити з нею. Звісно, можу, сказала Лізі, і губами утворила слово «кантата», передаючи слухавку Аменді. Аменда кілька разів запевнила, що так і з нею все гаразд, і що так це справді чудо. Ні, вона нітрохи не заперечує, щоб Канті й Дарла згідно зі своїм попереднім планом пообідали в Хуртовині і що вона категорично проти того щоб вони заїхали до Каслв'ю і взяли якісь речі в її домі. Вона має все, що їй треба, Лізі потурбувалася про це. Під кінець їхньої розмови дощ несподівано припинився, без будь-якого послаблення, так ніби Бог прикрутив кран на небі. І Лізі раптом спала дивна думка. Саме так ішов дощ у місячному колі, швидкими шаленими зливами, які раптово починалися і раптово закінчувалися. «Я залишила це позаду, але не дуже далеко», – подумала вона, і усвідомила, що в її роті досі залишається солодкий, приємний присмак. Коли Аменда сказала Кантаті, що вона її любить, і урвала розмову, неймовірний пучок вологого червневого сонячного світла пробився крізь хмари, і ще одна веселка утворилася в небі, ця вже ближче, засяявши над озером Касл-Лейк. «Як обіцянка», – подумала Лізі, – «обіцянка, в яку хочеш вірити» але який не можеш цілком довіряти.